Közben olyan hőség lett, hogy a levegő, mintha teljesen kiszikkadt volna, csak poshat forrósággal töltötte meg a tüdőnket, és a hús úgy elernyett rajtunk, mintha le akarna folyni a csontjainkról. Ilyen állapotba hurcoltuk magunkat mindenfelé. A szemeinket nem tudtuk egészen kinyitni, halántékaink, mint kopoltjuk lüktettek, és szállongó láthatatlan porszemek égő tűhegyként érintették az arcunkat. A fehér falakról valami hangtalan és mégis óriási zúgással sugárzódott ki a forróság, már iszonyatos volt leküzdeni nyeldeklőn a tengeri halat, ki hotelok kukacos lepedőjén feküdni, idegen szagokat szívni be a párnákról, és egyre több betétet helyeznél a dresszeinkben. Mert agragopullos is fogyott, és már láttuk, hogy lesz idő, mikor a sok betét mellett jóformán alig leszünk mi is a trikóban tetőmön át sűrű nyilalások fúrótak a fejembe, mint egy mementóképpen, hogy most már igazán itt a vég, a maximumra tágult vérerecskék egy hirtelen pattanásával. Napok, események, utak, városok egy zavaros gomolyabban torlottak és forogtak az agyunkban, a tudattartalma nélkül, miközben motorikusan végeztük Friedrich úr intézkedéseit. Szálljanak föl, vegyék elő a jegyeiket, itt fognak lakni. Mindjárt hét óra, gyerünk a ringbe! Fehér, vakító, zsibbasztó afrikai városok észrevétlenül, névtelenül maradtak el. Csak döcögött velünk az autó, csak püföltük egymást, és szipákoltunk laborok fölött, és feküdtünk gőzburokban nedvesen lihegve. Piszkos gyerekek, tevék, por és arabok, az ő koszlott formátlan karatyolásukkal, karattyolásukkal, hátú bandukolásukkal, a zajok és rikácsolások hatalmas émeitől lokál kolorítja, mint egyetlen örök nagy kerete az egész vándorlás komplexumának. Épületek és nevek különbözése nélkül hánykolódtak az agyunkban, mint Afrika benyomása. Jebel, Orán, Dakar, Belabesz. Hát nem mindegy. Mi változik? Azon kívül, hogy egyre megyünk lépén azt a vonalat, ahol még élet van. Megállás nélkül hátunkon cipelve a túlfűtött láthatatlan kazánt. Végül új stádiumba kerültünk. Az elmekortamban amnéziának nevezett kóros érzéketlenség állapotához hasonlatos letargia volt már az, amilyen csökkent intenzitással hatottak ránk a külvilág ingerei, ahogy már egész puhára főttünk ebben a túlhevített lábosban, energiátlanná, szótlanná közömbössé lettünk minden iránt, ami érzéssel vagy értelemmel kellett felfogni. Talán már ketrecbe is mutogathatott volna minket Friedrich. Kaszablankába voltunk. A kültelki portás azzal dicsekedett, hogy van itt egy három ezer személyes mozi. Nézzük meg, Jenningset adják. Nem néztük meg Jenningset. Kintültünk a kikötő parti cementlapján, és a hajókat néztük. Hol tud Jennings annyit tragikusat, annyi szépet mutatni nekünk, mint egy hajó, amelyik távozik Afrikából. Egyre gyakrabban fordult elő, hogy nyitva felejtettük a szánkat. Még egy erőfeszítés, motyogtam magamban, és eszembe jutott az égő kunyhó, ahogy kerekezve visszanéztem rá, haldokolva és futva. Most még csak egy erőfeszítés kellene. Egyetlen egy, és olyan tehetetlennek éreztem magam, hogy siránkozva fordultam örök ellenfelemhez, és legjobb barátomhoz, mint valami gyerek, aki szemrehányást tesz. pollusz oktáv. Nekünk el kell mennünk Európába. – Hogy akarsz te Európába menni? – kérdezte hitetlenül, és lenézéssel fatalista hangsúlyában. – Azt nem tudom, de nekünk most már el kell mennünk, azt lásd be, is gyere! Volt néhány frank megtakarított pénzünk, természetesen még egy rövid útra is kevés. Erre Frédrik úr gondosan ügyelt. Hogy ne mondhassuk fel a barátságot neki, oly módon intézte elszámolásainkat, hogy készpénzben igen kis összegeket kaptunk csak. Fizetésünk nagy részét természetben és előlegképpen adta. Ruhadarabok, dohány és más olyan cikkek alakjában, amelyek nem tartoztak az ellátáshoz. De azért egy pár frankunk volt, kettőnknek együtt talán 600, és elhatároztam, hogy rákényszerítem magam még egy cselekvésre. Erre már nem lettem volna képes néhány pohár erős pálinka nélkül. A pálinkát lent a dokkok között ittem, egy kis színes bárban, ahol gyöngyfüggönyös oldal bejárók voltak. Tulajdonosa egy smokingos, cvikkeres kínai, zenészei megsárgult európaiak a földön ültek, valamennyien bágyadtam és csesszámokat játszottak, nagyon hamisan. Ezek az európai zenészek, akiknek erőtlen hangszerkezelésében diszonáns török muzsikává vedlett a legpattogóbb európai slow fox vagy puzzle jelképezték a földrész hangulatát. A szomszéd asztalnál fekete hajú kétségbe esett tekintetű artista nő vitatkozott egy szikár nagyálló emberrel, akin rögtön látszott, hogy angol. A nő izgatottan cigarettára gyűjtött és idegesen dobolt az asztalon hosszú ujjaival amelyeken a nikotin sárgán a vörös lakott. Aztán felugrott, az angol megragadta a csuklóját, de a nő kiszakította magát és elfutott. Az angol utána. Én utána. Langyos esti köd nehezedett a dokok fölé. Láncok és daruk lassú cseppeket hullajtottak alá, és mindenféle színű lámpácskák fényudvaruk mélyéről pislákoltak tört világosságaikkal lombufák nehéz párákat leheltek földig hajló karleveleik közül, és egy-egy csónak verődött halocsanva, koppanva a bazen oldalához. A sarkon vitatkoztak. A férfi vállánál fogva rángatta a nőt, és szitkozódott. A nő lögdöste magától, és siránkozott. Távolabb tőlük egy félmezdelen arab üldögélt a parti lépcsőn, és halkan melódiátlanul dúdolt. Az idegen látta, hogy jövök, felismerte, hogy ott ültem a bárban, egyik kezével fogva a nőt, egészen szembe fordult velem, és hangosan gorombán rám kiabált. Menj a fenébe! Megálltam szétterpesztett lábbal és hátratett kezekkel. A légionistát Afrikában és dél országban kikerülik, mint a veszett ember. Nem azért, mert erős vagy ügyes, hanem mert az életet ronyba sevevő állati érzéketlensége, amellyel félelmet, veszélyt nem ismer, nem mérlegel, Alacsonyabban egy fokkal mindenkinél, akiben az élet célja, valahová tartozása még meghagyott némi jóvatosságot, veszedelmesebbé teszik a légionistát mindenféle gyilkosnál és rablónál. Aki ilyen ég alatt, ilyen élmények után még élve áll Észak-Afrikában, annak izomtalankarja, karja, tuberkolótikus soványsága mellett is az ereje és a küzdő képessége, vadsága, elszántsága, nagyon sok erősebb emberrel szemben ijesztő hatalom. Ezt láthatjuk itt néha egy-egy verekedésnél, kocsmában, mikor valamelyik betegesen sovány néger két matrózt ver le a lábáról. Az angol elengedte a nőt, és lassú léptekkel jött felém abban a hitben, hogy most valami szabályos verekedés fog kezdődni, amelynek eleje, folytatása és vége lesz. Ezért meglepetészerűen érte, mikor egy lépésnyi közelbe ért, hogy rávetettem magam rúgva és ütve egyszerre. Még láttam a nőt, ahogy szájához tapasztott kézzel a falhoz dől rémültem. Még láttam az arabot, ahogy hátra sem fordult. Azután már gurultunk a pocsolyába. Az ütései nem fájtak kicserzett testemen. Csak mikor egyik kezével könnyedén átfogta a torkomat és a falhoz szorított, éreztem, hogy rendkívüli ereje van. Kimaradó lélegzettel csépeltem és rúgtam, hogy kénytelen volt elengedni a torkomat. Hátra léptem és kést rántottam. – Te mondta fenyegetően, és lassan közeledett. Felé rúgtam. El akarta kapni a lábam, de ez a fél másodpercnyi lehajulás elég volt ahhoz, hogy belevágjam a kést. Egymásra estünk. Én felálltam. Megölte? kérdezte a nő tárgyilagosan. Nem tudom. Hussunk! Felfelé vivő, kanyargó, szűk sikátoron futottunk elvásott grániton, aztán jobbra fordultunk, majd ismét balra. A nő kifulladtan megállt, két kezét a mellére szorította, és megszólalt magyarul. Uram, Isten! Maga magyar? Kérdezte én is magyarul, és szinte ordítva. Egy ablakból leüntöttek ránk valamit. erre tovább siettünk. Ámulva néztük egymást, aztán szótlanul mentünk sokáig. Egy téren leültünk, kifestette magát. Pesti artista nő vagyok. Ez az ember tizenkettőnket lecsalt ide Afrikába. Azt mondta, hogy egy revűt fogunk játszani. Már tizen eltűntek közülünk különböző éjszakai helyiségekben, ahol táncolni kényszerített minket. Most azt akarja, hogy hónap utazzam veled akárba, De így én is eltűntem volna. Ki tudja hová. Nem akartam utazni, és a gázsimat kértem tőle. Mert nem ad gázsit, csak sminket és koksztot. Akkor jött maga. Kicsoda maga. Azt hagyjuk. Most mit akar csinálni? Megismerkedtem egy jó szívű csempészen, nagyon megsajnált, és megígérte, hogy az egyik vitorlásával átküld Portugáliába. Már beszéltem is a hajóssal. Hónap után megy, és vele fogok menni. Portugáliából talán elvergődöm még egyszer haza a Zaradi utcába. Az Aradi utcánál két tenyerére borult az ölébe és zokogott. Látszott, hogy most van az afrikai halál első stádiumában, amit úgy hívnak, hogy ideg Felnézett. Grossmann Zsuzsi vagyok. Tisztviselő nő is voltam. Leépítettek. Jól táncoltam. Azt hittem, hogy itt Afrikában most jobb viszonyok vannak. Elvezetett engem is a hajóshoz. Halász külsejű ember volt tetőtől talpig végignézett néhányszor. Miután az arcomat tanulmányoztak, is ér megvetően a két szája széle. Belement, hogy 600 frankért elvigyen a társammal együtt. Két nap múlva indult. A lány azt mondta, hogy nem mert többé visszatérni a hoteljébe, különben csak pár rongja van ott, pénze nincs. Magammal vittem és szobát nyitottam neki mellettünk. Megfogadta a tanácsomat, hogy legokosabb lesz, ha a hosszú tengeri útra férfi ruhába öltözik. Megmondtam Agragapollosnak, hogy holnap után minden felmondás nélkül itt hagyjuk és Afrikát. Megráztam, és úgy ordítottam a fülébe. Európába megyünk! Valami szent életű, arhaikus mosójjal nézett rám, hunyódó szemeinek szinte haldokló pillantásával. Agragapollosnál már csak áttetsző szálak kötötték össze a gondolatot a cselekvéssel.